Біля приміщення станції стояло кілька будинків, в яких жили службовці. Микола зупинив газик, я і пазов вийшли з машини навколо ні душі. Ми зайшли у порожній крихітний вестибюль із касовим віконцем і трьома лавками. У кутку тулився на табуретці бачок із питною водою. До нього ланцюжком припнутий кухоль. На стіні розкладу руху поїздів. Звернули в коридор і наткнувся на двері з табличкою Начальник. Пазов відхилив їх. У кімнаті огрядний червонощокий чоловік і русява коса жінка. Коло неї на стільці звичайний рогозяний кошик, рідкісна річ у місті. Ми з міліції. Я капітан Загайгора. О! вигукнув начальник. А ти казала не приїдуть. Це телятниця з партизана. — Найденко Надія Танасівна. — він же так просив, так просив передати, — жалісливо проказала телятниця. — Боже, як я тоді перелякалась! Хто просив? — Той міліціонер, високий, худий, молоденький, як і ми не посидів Грицько. — Високий, худий? — Дільничний інспектор загата. — Де ви його бачили? — Чого перелякалися? — допитувався я. — Розказуйте все по порядку. «Ага, я зараз». Телятниця схвильована облизала губи, передихнула і заговорила. «Значить, ото вранці я колгосною машиною приїхала до міста в етаптеку. Послав наш зоотехник, взяти ті ліки». Кинула на кошик, з якого визирала шийка бутля. Опісля покрутилася по магазинах і на вокзал, на поїзд. Їду, думаю про своє. Бачу, скоро наша станція. Вийшла в тамбур. Приготувалася сходити, бо недовго стоїть у нас поїзд. Тут влітають до тамбра двоє. Господи, які страшні! Один відіпхнув мене від дверей і почав відмикати їх своїм ключем, а другий вчепився у лямку і когось не пускає з вагона. Кричить до того, мовляв, стрибай, я затримаю. А той валує, тримай, тримай, а я ні жива, ні мертва. У жінки тремтіли пальці, і вона щепила їх у пелені. Я поквапив її. «Що ж далі?» Надія Танасівна. «Ох, далі!» – перегодя мовила. «Стрибнув той з поїзда, а за ним другий. Тоді вскочив до тамбура міліціонер і до мене, тітенько. Як зійдете, подзвоніть у міліцію, скажіть, що бачили. Це вбивці з автовокзалу». Я так і зойкнула, а він за ними. «Стрибнув?» Хоч і знав про це, але мене ніби підкинула на стільці». В якому місці? Саме на вигині залізниці. А ви не вигинули з тамбура? Яків спохмурнів і навіщось узявся ретельно причісуватись. Де там? Я наче заклякла від жаху. Начальник станції мовчав, тільки зиркав насторожено то на мене, то на пазова. Які ті двоє з себе? Ви їх запам'ятали? доскіпливо питав я. Які страшні люди? Краще таких не бачити. Один невисокий, телятниця зігнула руки в ліктях і набурмосилась, присадкувати, вузькоокий, з чубчиком над лобом, а другий вищий, чорнявий, трохи вуха, відстовбурчені, і говорили, мов не по-нашому, чудернацько. А в що вдягнуті? Яків, наче, підслуховував мої запитання. На вузькоокому ляна синювата сорочка з мережем на комірці, а на тому жовта футболка. «Ти про сумку, про сумку, надіє, нагадав жінці залізничник. «Була в них сумка, стара, господарська, коричнева. Вона». Тепер я ні на крихту не сумнівався, що загата переслідував грабіжників. «Як вони називали один одного?» «Не людські якісь імена», – похитала головою. «У присядку ніби риб'яче. Короб, карась, сом, лин, щука, в'юн, випалив пазл». — Ні, великої риби хижої, — уточнила Найденко. — Кашалот, — підказав залізничник. — Акула, — докинув я. — О, акула, та трохи не так, — морщила лоба жінка. — Ще наче якась буква. — А того як? — Зараз згадаю. — Ага, водацюх так називають, наче філонка? Філон, — підказав я. Еге, філон! — телятниця, здивовано, подивилася на мене. — А хто стрибнув із сумкою? — Перший, високий. — Спасибі вам, Надія Танасівна. Я звернувся до залізничника. Звідки лявочили постріл? — Із нашого перончика. Я завжди зустрічаю поїзди. Стою, а поїзд саме на тому коліні. У нас тут тихо, як у вусі, а воно трах. Наче суху дошку переламали. «Оце і все», – розвів руками начальник станції. Ми вийшли на двір. Під акацією у рідкому затінку серотливо тулився наш газик. Відчував, що нам бракувало ще чогось. Якогось факту, який би дав поштовх до негайного пошуку. «Що ж випало з нашої уваги?» Адже збирався запитати Найденко. «Збирався? Ах, да! Надія Танасівно!» «На який бік вони стрибали?» «Туди», – показав рукою, – «до лісу». «Чи перед сухим струмком, чи після». «А з того боку, попід колією, є дорога?» «Проїдете», – впевнено сказав залізничник. «Може, мені з вами?» «Не треба. Якщо з'являться на станції, дзвоніть у міліцію. Самі не пробуйте затримувати», – попередив. «Ми підійшли до газика. Сержант відчинив дверцята, але ми не сіли до кабіни». «Новин ніяких?» – запитав його. «Ні». Я замислився, спроквола мовив. «Викликати Кузьменка з вівчаркою...»